Jakke Zabeberriaren e, eriotzaren karira, beraz, gurekin dugu goizontan, e, pehiotxiberri antxart, e, historialari, te irakazlea, egunon? Bai, egunon deneri. Beraz, Jakke Zabeberri zer berri eranote daiteken, e, alde batetik, e, historiko txipioat egiten aldu, zer utzi dion, ipar euskal herriari, euskal herriari, e, jakesek? Ba, gauza hain nitze haiten aldat jake esabe buruz eta ari buruz, baina bakarrik bi gauza atxiki behar badira, maila politikoan, eta eh, hainbat gauza eganda itezke ere kulturak loan, eta miagitzeko bizi politikoan edo kulturalean, baina abertzareta sonari buruz. Nik egan ezake lehenik uh, bide zabaltzaile bat izan dela e, Ipache Euskalegiko mugimendu abertzalearen dako. Bon, hori talazi behar da, ala ere, uh, diak uh, be, mila bederatziun eta ogoita mar garen urtean sortu zela, eta uh, gazte, bere gaztaroan edo abertzal, atilt, abertzaleta suna ipatu balin bat zen, be, etzen deuze, basa mortu bat zen, etzen deuze. Izan ziren iniziatiba biziki isolatu batzuk, adibidez hain uh, mugimendua, baina abertzaletik, bat doi bat, baina, abertzaletik, jago regionalizm delako bat, edo abertzera uh, euskal tzaleta sun zerbait, Baina ez ziren denak abertzaliak urundikere afera hortan. Gero, izan zen ere dinamika isolatu bat, hiru pertsonena, uh, Mark Legaz, Darment Rai eta, eta Hospital, haiek edatzi zuten autonomia proiektu bat, berrogoita bostan, eh, uh, asablandak konstituzionala indahean diarri zelaik frantzian, eta Jean Etxeverrientzak deputatu gaztearen bitartez, uh, eraman zen parixerat, etzuen deus eman, eta hortik etzen mugimendu izpirik sortu maila politikoan. Horten, diak ez, horakotestu inguru batean, sortu Eta hala ere, jende batzuekin batean, sohtzen du zerotik, bitxik iria bat bezala, talde bat, talde abertzale bat ikasle batzuen artean, gaur egun ezagutzen dugun ezker abertzale mugimendua ezagutzen duguna. Bordelen ikasle ziren talde horrek beraz errandu zumezela, e, ia zerotik zuten mugimendu bat, mugimendu abertzale... Modernoa dela errandaiteke, erranda baita aurrerakoia bere baloreetan, e, zerbait berri proposatzen zuen? Orduan ikasle taldea, bordelen sortuzena, adibidez, etzen ahasabertzalea. Uh, Barne hortan, adibidez, bazen uh, jan groene, adibidez. Hortuan, pentsa, uh, etzen abertzalea, bera, baziren, uh, euskal Heritik. Erbeeratu edo ikasketetara joan ziren uh, ikasle batzuk eta enbata izena etxeman zuten eta nahi zuten eusskalegitik zerbait elikatu kulturala edo. Hortik aldiz, batzuek bat eraman zuten, eta baziren ere ideologo batzuk, adibidez Pirriak-Sariton bezalako bat, edo, edo lakzaba alapesa, edo lako batzuk, erraiteko, eh, urgunago joa iten alda, eta horien artean, bazen jakesabe berri, bazen Michela berri, jadanik notable bat zena, uh, Jean-Louis Davaan, uh, Simunahan, horiek bazuten kezka bat Mundu bat desagertzen ari zen, ipar euskal mundu hori euskal mundua zen, eta orduan pentsatzen zuten bazela zerbait egiteko, eta badute ideia bitsi hori sortzea aldizkari bat. Aztapenian, etzekiten txusen, zerregin nahi zuten horrikin. Baina frango fite bilakatuko da mugimendu bat, enbata. Baina horrekin batean, galdetzen duk ea uh, ze, ze berriekari duten uh, maila ideolozikoan, mehanezake karlikotzen, Ez dena, baina hastapen guzia. Eta iltzen gira irru eta iruko itxasuko xarta hortara, hor ikusten ditugu bi personalitate azkar bat jakez, daba, mistan dena, eta adibidez ikusten dugu egin jule madariaga etako zortzalietarikoa zena. Nolako izan zen harremana, etako garai hartako buruzagi, eta adibidez jakez eta bere lagunen artean. Hauduan lehenik, bela unaldi berekoak ziren. Eta orduan, batzuk iesean ego aldetik, beste batzuk abertzale ere ipar aldean, segur zen go, goizala berant uh, kurutzatuko zirela, ipar aldeko uh, lagunduko zituztela ego aldekoak, batzutan bakarrik laguntza edo ba, balizak edo zakuak ekartzeko, baina beste batzutan eragile konkretuak adibidez Kristian uh, uh, Etxaluz bezalako bat etako militante bila katu zen gara jartan. Orduan, enbatakoak eta etakoak beti bide lagun izan ziren gara jartan eta lusa ere enbatako hildo Itikoa, etaren antzekoa izan zen luzaz. Orduan ez da agitzekoa, itxasukoa egun delako hartan, irurogoita iruan, madariaga eta simunagan izaitea argazkian, biek ordezkatzen zuten, azken finan, euskalegi batuaren inguruko perspektiba baten argazkia. Biek adierazten zuten, gu egualdetik, Zuek e, iparaldetik, edo ade dantziz, elburu bera dugu e, eta ordoan dinamika beretik harri ziren. Geru historia konplikatuagoa bilakatu zen e, ondoko urtetan, alainan. E, ondoko urteta eta pixko bat e, aitzinatzen gira eta hautezkunden aldeko autua egiten du enbatek, beraz hautezkunden presentatzen aldeko autu? hau egiten du, emaitza ez onak lortzen dituzte, on maitza txarrake itatik, eta horrek frustrazio bat sortzen du ez, eh? egarai hartako lehen abertzalegin arte. Be, baita ez, frustrazio bat izan zen biztan da, baina bazekiten ere, ezagutzen zuten, beren ere mua, eh? bazekiten ere zoin eh, zaila izanen zen enbata zabaltzen zutelaik mesatik ateratzean, azpajanen edo ezakit nun, jahikatuak ziren, eh? enbatazikinak deituak ziren hori emaitza onak ateratzea hautezkundetan, bazekiten zaila izanen zela Baina ala ere, maitza dun batzuk ateratzen dituzte e, Shimuna janek honeko e, amahala lortu suenendaan legi biltzarreko auto eskundetan han notable bat baitzen. Orduan hori interesgarria da ere senta egia emaitza bizikizumeak lortzen dituztela oroak, har irurogoigaxena markadan. Baina Shimuna adibidez edo aipatu dugun janek zerrien txartekin aurkosten dela kontona memduko bosetan irurogoitalauean hautatua da enbata etiketarekin pauera joaiteko. Baina badakigu Dera, ez dela abertzal gisa hautatu, baizik eta baigogiko notable gisa. Horgan mm. hor bada skizo, skizofrenia bat edo edo haututa taktikoa, Badakiite biziki ongi erreussitzeko eta nagusiteko bere mezua zabaltzeko beharko dutela marginaletatetik atera. Horregatik aurkesten dituzte saiatzen dira, Notable batzuk aurkesten. Abe beri notable ze erran dezakegu? Notabletzat jo dezakegu. Habe egin notable, Bo, miahitzekoazen, uh, Luzaz ikusi izan dugu, baionako kariketan edo miahitzen bere Jaguar markako autoarekin, uh, bere Kostarkra batekin, uh, eta Eriko Kontseiluan ere, borotxarekin batean, notable bat, bai, segura notable bat zen, banki errazen ere ofizioz, badu dena notabletik. Baina uh, zer nahiago dugu, uh, notable abertzale bat, edo langile, edo laborari, uh, skuindar bat. Uh, nik, azteko, uh, nahiago dut olakoa bertzale figura bat, beti bere hildoan egon dena, uh, asumitu duena gainera nahiz etzen baita espada erotik uh, eskertiak edo arglo guztietan, uh, feminizmotik ere, deus guti zuen, eh, gure abeberik, jakese, eh? kemaztekin, uh, uf, uh, macho, macho, eh? Gaur egun eskertiak tasuna erudikatzen dugunarekin, behar ba, hain urbil. Baina asumitu du, uh, sortu duen mugimenduak hartu zuen bidea. Beti egan zuen, bon, ni ados, ez ados, autotaktikoekin edo gauza batzuekin du, Ni beti abertzale egonen naiz, ez nahi sekulan urunduko ortik, beti abertzen bat asenuekoa izanen naiz, beti euskalegia baikoa izanen naiz, eta beti leia legonda hilarte. Bere iritziak e, enbatako editorialetan plazaraten zituen, eta batzuten editorial hoiek linea politikoarekin ez ziren bat tortzen, eta kalapita initzene mugimendu abertzalean, ez? hori, El Randi tekebait tere bere aldetik egiten zura elektrolip puskat bazen? Ba, hond, ahond. Uh, etzen bakarra gainera badira beste batzuk, baina bon, Eskeja bertzalearen uh, kultura politikoan bada kolektib uh, dinamika kolektiboaren uh, garanzia dena kolektiboki antolatzen da. Bon, saltsa uh, hortan egia biziki sailazela abeberi beti uh, lehoetan lexoetan atzikitia bazuen bere karaktera beraz pertsonalki karaktere askarra zuen orduan uh, uh, impulsatzea zerbait egitera biziki zaiela zen eta gero askida ikustea Bai jaiten eh, eh, dukan bezalaenbatako bere editorialetan beti sinatuak zirenak gainera, eh, orduan asumitzen zituen gauzak. Edomiaagittzen egin eginduen arekin, jaiten aldugu ere, eh, ez dela beti eh, baia bai lasaiia izan heagittzeko eh, bizi politikoa eh, egin ditu alienientzia batzu ango eskuinarekin, eh, eta hori eh, mugimendua bertzaale ofizialaentzat etzen baitezpa da evidentea eta olakoko desadostasunak gertatu ziren. Eta orokorki eh, momenttan EHB gidaramarenkin dinamika Rico etxetako emaitzak ikusirik eta instituzioetan sartuaz hori baitzen ABE berriren autu bat edo ABE berriren linea estrategikoa parte hartzea a instituzioetan azkar Nik uste dut ABE beti argi duela mugimendu politiko minoritario batek behar zituela arma ezberdina initzerabili. Ahma haitza, ipatzen dut alaik, uh, jaitan dut, ahmak ere. Ya, ez ta, sop, skup bat, etaren alde izan zen luzaz. Uh, eta gero, banandu dirabiak, uh, labrogoita amargagen amarkadan, eh, bon, baina luzaz, uh, etaren alde izan zen uh, bebehi. Ahma instituzionala ere, bi ahlotan. Egi uh, mailan aipatu dugun bezala, instituzioetan parte hartuta guzti hauteskundeetan parte hartu hasosi dugu, hori beti beti bere gauza izan zen. Baina uh, Estatu frantsesarekin ere negoziaketak uh, eramaitearen alde zen. Ez zen bakarrik bogoka baten uh, alde baizik eta ere bide posibilista baten johattzearen hatzea, alde zeen adibidez, ilurgeita hamarkga jena markada osoa, Fena, edo, bigarren partea, hasteko, pasatu zuen alderdi sozialistarekin uh, izketan, ikusteko zer negoziatzen altzen miterranekin, pentsatzen baitzuen behar ba irabaziko zuela lauro goita batean. Eta zer zafraldia bildu zuen gure gai esek, ikusi zuela et miterranek irabazita gero, denek pentsatzen zuten garaipen bat zela abertzalean baina hitz eman zuen uh, departamentoaren sortzea edo euskararen ko-oficialtasuna, uh, ofizial, ko ahunta antzirik, Bon, e, fini izan zen, gero, abeber girentzat, e, miteranen e, e, iku, e, aurpegia. E, azken e, urteetan, errandezak gu, adibidez, e, orain EH Baiko Kongresua bukatu berri da, eta badakiku, naiz da osagarri bizitxarri zen, ala ere nahi izan zuela jakin zer boskatzen zen eta zintzuk ziren, testu nagusinak bukair arte izan du interesa bere politikoekiko eta orokorrean politikarekiko. Jakes eh? Phoenix uh, bat izan zen luzaz. Beti uh, pentsatzen ginuen hila zela egin okanditu uh, bihotzeko batzuk uh, iruzpala, uh, operazio uh, biziki gogoxak uh, bihotzean, eh, pontaz, uh, iruga... Uh, i, pe, denek edo batzuek pentsatzen zuten, jakes nah, ez, ez dugu gehio ikusiko uh, batzuk gehienak uh, triste, beste batzuk kontent. Ala ere behiz piskortu zen, behiz piztu, eta behiz lanari lotu, behiz politikari lotu. Eta bon, azken hilabete hauetan, pentsaziteken, eh, ulektu genuen, bukaera zela laurogoi tamabi ortetan, ala ba, ere badagaraibat uh, joaiteko. Bainan, ala ere, azken momentur arte, ne, tinko egonda, Hila bete luzaz egitu du prentsaz egitzen eta guzti, beti bojotra bere lagunarekin biltzen, beti prentsabertzalea biltzen. Enbatan, albezain bat, albezain luzaz idazten bere editoak, eh, abandonatu du, zinez posibilietzuela egitago. Abedegi hola zen, eh, beti eh, egonda hola, eta gero bere indahak galdu dituelak, beti eta Eta ara, denek erraiten aldiogu gauk egon, ez ari hainbat eh, aski gauza egin dituzu zure Mi esker pehiotzi beren txart.